Bacalaureat Când ies de dimineață din casă O trăsură din trap mare Intră pe strada mea În trăsură madame Caliopi Georgescu O bună prietină O salută respectuos Cum mă vede oprește trăsura Înfigând cu putere vârful umbreluței În spinarea bijarului. Să rămâna madame Georgescu ah, La dumneavoastră, La mine? Să vedem cât ne ești de priet. <laughs> În sfârșit, de, de, cu cea mai mare plăcere, mădam de Gillescu, dacă pot O, pot, să nu zic <laughs> să-l poți, știu că poți, trebuie să poți În sfârșit, de ce e vorba? A, așa, dumneata, cunoști pe... știu că-l cunoști Pe cine? Ți este prietin Știu că-ți e prietin, să nu zici că nu-ți e prietin Cine? Filosofie. Popescu. Suntem cunoscuți ce drept, dar chiar așa de buni prieteni nu pot să... că știu eu! De. Ei, trebuie numai decât să te sui în cu mine, să mergem la el, să-i vorbești de Ovidiu! Cititorii trebuie să știe că Madame Caliopi Georgescu are trei copii. Virgiliu, Horațiu și Ovidiu Georgescu. Virgiliu este în anul al treilea la facultatea de drept, Horațiu în al doilea și Ovidiu vrea să intre în anul întâi la aceeași facultate. Ovidiu trece acum examenul sumar de șapte clase liceale și cu toată bravura lui, decât spune cu coana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a înțepenit la morală. Simțitori e în stare să se prăpădească. Știi ce mi-a zis? Mamițo, dacă pierd un an, mă omor. Vai. Da, e în stare cum e el ambițios. Dar închepuiește ți să-i dea nota 3 și lui îi trebuie 6. Oh. Ce la ce? Tocmai la morală. Acum, <ră> dumneavoastră, al cunoști pe o video de când era mic, știi ce creștere i-am dat. De da bra. Auzi, Tocmai la morală! Hai, slujete, te rog! Uite frate Popescule. Hai să lăsăm chestiile astea de principiu, știi? Știi de ce am venit la dumneata? Nu știu. Am venit să te rog să dai lui Ovidiu Georgescu pe care l-a examinat ieri la morală și ai dat nota 3, să-i dai nota 6. să nu, nu, să nu zici că nu poți. Știu că poți, trebuie să poți. A, atunci trebuie să le dau la toți, toți Să le dau la toți După amiază primesc de la Madame Georgescu o scrisorică Prin care mă anunță că Ovidiu a obținut nota dorită Și mă roagă să iau prânzul de seară la dumnealor se înțelege că n-am lipsit a profita de grațioasa invitațiune. A fost o masă splendidă. S-a băut champagne în sănătatea lui Ovidiu Georgescu, urându-i o strălucită carieră. Cu Coana Caliopi în culmea fericirei, a sărutat cu toată căldura pe iubitul ei Prâslea, cu examenul căruia s-a încheiat deocamdată palpitațiile ei de mamă. Madam George şey şey